Сила и живот, том четвърти. Нито тържих. Беседа от 13 април 1919 г. град София. Нито тържик за път. От Матей, 10 глава, 10 стих. Нито тържик за път, нито две дрехи, нито обуща, нито яга защото работникът е достоен за своята прехрана. Той е стих и малко изтъркан. Сегашните хора страдат все от тържици. Всички сте запознати с устройството на тържиците и ги носите. Циганките носят кожени тържици, в които турят брашното си. Различни тържици има – за леща, за грах, за боб и други. Устата на тържика е всякога отворена. Той има голяма уста. Когато се туре сирене в него, устата му става по-малка. Има и железни тържици. Изобщо светът е пълен с тържици. Ние взимаме думата тържик в иден смисъл. Христос казва, не вземайте нито тържик, нито две дрехи, нито обуща, нито яга защото работникът е достоен за своята прехрана. Причината за всички спорове в сета е все тържикът. Заспиш някъде, взема ти тържика и ти започваш да го търсиш. Съществуват три вида тържици – материален тържик, сърдечен и умствен. Христос казва, който е тръгнал за Царството Божие, не му трябва тържик. Който е тръгнал на път, не му трябват нито две дрехи, нито две обувки. Изобщо той не трябва да работи с числото 2, което е число на разединяване. Ако имате много идеи във вашия умствен тържик, взети от тук от там, мислите ли, че ще бъдете осигурени? Циганката трябва всеки ден да мисли как да напълни своя тържик. В това отношение днешната култура е култура на тържика. Всеки казва, да имам къща, да имам имот, това, онова, тържикът ми да е пълен. Христос казва, който е тръгнал на път. Пътят, това е честният труд, честната работа. Кое спасява земеделеца? Ралото, като тегли бръздите, той ще се спаси. Всяка бръзда, теглена назад и напред, представлява философията на живота. Всяко качване и слизане е законна работа. Работата е подтик на божествения живот в човека. Човек не може да работи, докато в душата му няма стремеж към нещо. Когато работи, той осмисля живота си и избягва всички спорове и недоразумения. Това значи тържика да се движи назад и напред. Оня, който се връща назад, за да тръгне напред е културен човек. НИТО тържик. Често тоя тържик събира толкова много хляб, че не може да се изяде. Като стои известно време в тържикът, хлябът започва да му хлясва, и мишките обичат тържика, защото има какво да си хапнат от него. Следователно лошите мисли в човека не са нищо друго, освен тържик, пълен с му хляб. За да се освободиш от лошите мисли, свали тържика от гърба си, той не ти е нужен. Ние трябва да се освободим от тържика, защото той е човешко изобретение, човешко учение, учение на залагалки. Катаклизмат, който виждаме сега в света, се причинява все от борбата на хората за тържици. Спорът между богати и суромаси е спор за тържици. Богатите имат пълни тържици, а бедните нищо нямат. Бедните казват, вместо да ходим от къща в къща да просим, по-добре да оберем богаташите. Така се явяват социалните идеи. Сеги казва, да видим сега как да изпразним пълните тържици. Питам, как ще се уреди светът, ако всички тържици са празни? Казвате, защо животът трябва да се слага по този начин? Питам, защо животът да не се слага по този начин? Въпросът на въпрос отговаря. Защо трябва да имаш тържик? За да живееш по-охолно. Защо трябва да имаш тържик? За да станеш ленив, да се домогнеш до по лек начин на живеене. Който иска да стане по-груп? По-нахален, по-ленив, нека носи тържик. Човек, който носи тържик на гърба си, никой не го приема с радост в дума си. Ако дойде в дума на някого, той гледа по-скоро да се освободи от него. Христос казва, който е тръгнал на път, той не носи нито тържик, нито две дрехи, нито обуща, нито тояга. С една дума казано, който е тръгнал на път... Той не носи със себе си нито злато, нито сребро. Няма да се спирам да обяснявам какво нещо е златото и какво е среброто. Какво представлява тоягата? Тя е международното право. Христос казва, не ви трябва такава тояга. За кои хора не трябва тояга? За уния, които са тръгнали на път, които разбират божествените закони. За такива хора не е нужно нито тържик, нитото яга. Те са осигурени сами по себе си. Ако вие сте в съгласие с великите сили, които регулират живота, с малко физически труд щяхте да минете добре и да ви остане време за вашето умствено и духовно развитие. Понеже не разбирате Божиите закони и не сте в съгласие с тях, вие изразходвате повече енергия, отколкото трябва, и не ви остават сили да се развивате духовно. Помнете, всички удоволствия, които днес имате, не са нищо друго, освен тържикът, за който Христос говори. Отивате на театър, на някакво представление, и Той е тържик. Не говоря за театъра като изкуство, но като външна забава, както мнозина гледат на Него. Разбирайте ме, идейно, а не по буква. Само така ще видите, че навсякъде в живота има тържици. Отиваш на театър, гледаш някаква драма и туряш нещо в тържика си, без да го приложиш. Само оня хляб ви ползва, който е в стомаха, а не оня, който е в тържика. Вероятността да използваш хляба в тържика е само едно на сто. Казвам, ако едно колело се завърти 100 милиона пъти около себе си, ще се създаде едно ново движение. Какво ще стане с колелото? За момент само то ще спре и след това ще се яви ново движение, нова насока, ново направление в живота. Кое е това колело? Нашата земя. Тя се движи около себе си. Когато направи 100 милиона завъртения, земята ще мине през едно изключение, което става днес, в днешните времена. Той ще подтикне живота на Земята в нов път. Ако сте математици, ще да ви покажа математически посоката, в която се движи Земята и отношението и към всички Слънца и планети. Питате, нима Земята днес не се движи? Движи се, но така, както се е движила във времето, когато е направила сто милиона завъртания. Всяка частица на Земята извършва едно кръгообразно движение. Това показва че днес частиците на земята не се движат както едно време. Значи атомите и молекулите на земята са изменили своето движение. Земята е изменила не само посоката си като маса, но тя е изменила посоката и на най-малките си частички. По този начин тя иска да изпразни тържиците на своите деца. И тъй, каквото става с земята, същото става и с вас. Много естествено. Частиците на земята влизат и във вашите тела. Значи и във вашите тела става същото движение, същият брат. Тая е причината, поради която днес всички хора са недоволни. Едно време хората бяха по-доволни. Какво е отношението между доволството и недоволството? Каква е разликата между тях? Доволството е кръгообразно движение. Оставям вие да определите недоволството. Ако една река направи едно ново движение, тя ще залее цялата местност и ще се приближи до извора. В този случай движението няма да бъде толкова в източника, колкото по повърхността. Нито тържик на път Защо трябва да носите този тържик и да се уморявате? Носете една идея в себе си, която да ви спаси. Сега вие се чудите с коя партия да се свържете – с демократичната ли, с булшевишката ли или с монархическата. Сами не знаете какво да правите. Казвам, освободете се от всички тържици, каквито и да са те. Спасението ви не е в тържиците. Идеята на монархията е изопачена. Демократичната идея е изопачена. Булшевишката идея също е изопачена. Всяка идея, като се приложи, се изопачава. Резултатът се изразява в равенството А плюс Б равно на С. И християнството, най-великата идея света, също се изопачи. За своята идея католическата църква изгори толкова много хора, без да спаси човечеството. Според мен всяко учение, всяка идея, която пърли хората на огън, която ги беси и убива, има един и същ резултат. А плюс Б равно на С. Някой казват, че са хора на новото учение. Питам, бесите ли хората? Бесинки? Мразите ли ги? Мразинки. Тогава вашето учение е старо, но с нов надпис. Вие носите старите тържици. Казвате, че според закона на кармата човек непременно трябва да бъде бит обиран, бесен, да пострада малко. Да, докато носиш стария тържик на гърба си, докато носиш две дрехи обуще и тояга, непременно ще страдаш. Съберат се двама души на едно място, единият вади от своя тържик и другият вади от своя тържик, докато се скарат. Това не е нищо друго, освен пренасене на материалите от един тържик в друг. Защо се карат тия хора? Да докажат, кое учение е по-право. Право учение е това, което вади от своите пълни тържици и дава на уния, на които тържиците са празни. Право учение е това, което уравновесява енергиите в природата. Това се отнася и до обществения, и до семейния, и до частния живот на хората. Днес, където и да отидете, навсякъде ще срещнете тържици. Ако влезете в едно семейство, ще видите, че и бащата, и майката, и децата имат тържици. В училищата и учителите и учениците имат тържици. Ето защо всички хора се карат. Дето е любовта, там има работа, а не тържици. Като давам формулата А плюс Б равно на С, разбирам резултатите на всяка идея, на всяко учение. Буквата А е носът. Б е окото и веждата, а С – устата. Когато носът приеме някаква миризма отвън, окото пожелава да види нещата, а устата иска да ги опита. Значи С е равно на А плюс Б. Устата е това, от което се раждат всички раздори света. Когато се изплези оня малък ут в устата, че като започне да изригва като локомотив напред-назад, всичко разбърква или всичко оправя. Зависи каква е посоката. Христос казва, не пълни своя тържик, т.е. устата си. Това значи, не задържай храна в устата си, за да се осигуряваш за утрешния ден. Няма по глубово нещо от осигуряването. Когато възприемете една идея, не я задържите в ума си, но асимилирайте я. Защо ще я държите в тържика си? Обработете я и я пратете в света, за да се използва от всички. Да задържаш нещата в тържика си, това значи да премяташ едно и също нещо от едно място на друго, без да постигнеш някакъв резултат. Една селенка изпрела всичко три вретена. Две бели и едно черно. Понеже била ленива, когато се връщал и от работа. Тя прехвърляла пред него тупелите до черното вретено, за да изглеждат много. Мъжът и не искал да проверява, колко вретена изкарва на ден, но разбрал, че нищо не работи. Един ден той се престорил, на умрял. Тя започнала да търси дрехи да го облече, но не намерила. Чудела се с какво да го облече. най после дошла една светла мисъл. Да го препаше с вретената. Тя започнала да го опасва от краката, но не стигнала до главата. Опасвала го и нареждала. Мъжо-мъжо заприлича на тамбура. И сегашните хора са така насновани от краката до главата. Заприличали са на тамбури, но тамбурата не спасява положението, нито облагородява човек. Днес Христовото учение, както и окултизмът, са наснували хората. Те носят тия учения като конци, но това не ги спасява. Бих желал да срещна хора идеалисти, а не на основани. Бих желал да срещна хора с празни ости, а с пълни стомаси. Бих желал да срещна хора с пълни бели дробове, а с празни носове. Уния хора, за които казват, че са празни, внасят подтик човешкия живот. Защо? Защото те вървят във възходяща посока. Докато не преместиш нещо, за да се образува празното място, ти не можеш да вървиш напред. И тъй първото нещо, което се иска от човека, е да се освободи от стария тържик. Причината за явяването на тържика е човешкия ум. Когато умът в човека се свърже с чувствата, явява се злото. Забелязано е, че омразата, например, не се явява между глупави. Но всякога се явява между учени, между умни хора. Питате, кое от християнско гледеще заставя човека да греши? На въпроса, кое заставя човека да греши, могат да се дадат различни отговори. Когато Бог създал света и поставил човека в рая, в сърцето му се явило желание да обсеби света. Така неговата алчност е станала причина за падението му. Наблюдавайте живота на хората, за да видите, как алчността става причина те да грешат. Момък иска да се ожени за една богата мома. Той ще я открадне от родителите й, ще употреби насилие. Това се дължи на неговата алчност за пари. Той обича повече парите на мамата отколкото нея. На същото основание, мнозина се борят да влязат в царството Божие с насилие. Това е криво разбиране. Под насилие, първоначално се е разбирало, да вложиш силата си в работа, да вложиш и любовта си в работа. Когато се казва, че трябва да вложиш любовта си в работа, за благото на своя брат, тая любов ще даде плод. Плодът на любовта е идване на царството Божие на земята. Кой гладен не се е задоволил, когато го нахраните? Кой жаден не се е задоволил, когато го напоите? Кой паднал, не е благодарил, когато го повдигнете. Хлябът води гладния в Царството Божие. Водата води жадния в Царството Божие. Любовта към падналия води последния в Царството Божие. Душата носи в себе си Царството Божие. Какво представлява идването на Царството Божие? Той е оня вечен и постоянен стремеж на душата, която излиза от Бога и отива на земята да служи. Царството Божие иде на земята и си отива, без да го владее някой. Човек не може да разполага с крепостен акт за владение на Царството Божие. Уния, които казват, че Царството Божие се взема на сила, нека покажат, кое е това Царство. Вие говорите, че Царството Божие е във вас, а също време много търсите отвън. Имате Царство... Царе нямате. Ако имате царе, не знаете какво управление да изберете. Вие се плашите от болшевиките. Няма защо да се страхувате от тях. Те са деца на монархистите. Вие култивирахте тия деца от 8000 години. Синът иде от странство да даде урок на баща си. Това виждаме в повестата Разбулба от Гогол. Тарас Булба изпратил синовете си да се учат, и когато се върнали, той се хвърлил върху тях да ги бие. Той искал да опита силата им. Когато го надвили, той останал доволен от тях. Булшевиките ще покажат на баща си, как трябва да се управлява. Пред закона и богатия, и бедният са еднакви. На всеки човек трябва да се отдаде нужното. Сега на сиромаха вземат тържика а на богатия казват, че трябва да работи. Дошло е време сиромасите да оправят света. Кои са тия сиромаси? Вашите деца. Кои деца? Добрите или лошите? Безразлично. Добрите се отличават от лошите познаците си. Едните имат положителен знак, а другите отрицателен. На добрите тържиците са пълни, а на лошите са празни. Тая е разликата между добрите и лошите хора. Някои хора одобряват сегашния ред и минават за добри, други не го одобряват и минават за лоши. Кои са прави? Нито едните, нито другите, защото всички разсъждават от гледището на своите тържици. Мнозина казват, че християнството е добро учение. Защо е добро? защото възпитава и осигурява човека. Това не е право разсъждение, това е старо учение с нов надпис. След време те напускат християнството и приемат друго учение. Божественото учение се отличава по това, че носи храна за всички хора, за малки и големи. Това учение носи правила за всички хора, всеки може да изпълни тия правила. Който е тръгнал на път, за кой път, говори Христос? За пътя на прогреса. Който е тръгнал в този път, трябва да се освободи от всички стари идеи. Това трябва да стане доброволно. Всяко насилие върху човека, за да отнемеш тържика му, води към стълкновение, към спор. НИТО ДВЕ дрехи. Под дреха Христос разбира съвременния строй. Една дреха ви трябва, но да знаете, на кого да служите. Едно служене има в света — служене на Бога. Когато се казва, че трябва да служим на народа, знайте, че той е дете на човечеството. Следователно, когато служите на човечеството, ще служите и на народа. Народът е дете, което трябва да се отглежда. Много народи ще изчезнат, защото телата на тия деца не са създадени по правилата, които Бог е определил. Много народи са изчезнали не по същество, а по форма. Защо? Защото управлението, върху което са се основали, както и животът им, не са били в състояние да ги задържат. Силата, идеите, религиозните вярвания на хората не се губят, но само се изменят. В днешните времена ще се явят толкова религии и вярвания, Колкото е имало и в миналото, но видоизменени. Какво представя сегашният танц в театрите? Нищо друго, освен народните игри от миналите времена. Когато отиват на бал, добре облечени, хората искат да се представят за по-благородни, от простите и бедни хора. Ще се въртат цяла нощ, ще се изпотят и простудят. Нищо няма да постигнат. И след това говорят за дервишите къде няма дервиши в света. Набиеш детето си, то започва да се търкаля по земята. Играе. И то е дервиш. Ще кажете, че дервишът е опасен човек. Това е криво разбиране. Опасен е, но навсякъде го срещаш. Навсякъде срещате дервиши, които се въртят и играят. Идете в едно българско село, за да видите какво хоро се върти там. Хубаво е българското хоро, на хорото се оглеждат моми и момци. Всяка мома, която иска да се ожени, трябва да отиде на хорото. Ще кажете, че не трябва да се ходи на хоро. Питам, дошли ли сте до последното завъртене на 100 милионното движение? Ако сте дошли до него, свободно ще ходите на хорото, без да се смущавате. В българските хора има по-голям смисъл, отколкото в европейските игри дето играят двама по двама. Ако момата играе само с един момък, както се играе по баловете, нищо няма да придобие, особено ако момъкът е демагнетизиран. Същата мома на хорото ще спечели нещо. Тя ще се върни вкъщи, разположена и ободрена, защото е приела от общия магнетизъм на участващите на хорото. Трябва ли да играем на хорото? Ще играете, но като българи. А не като европейци. Добре е да се събирате по 200-300 души заедно и да играете, а тъй, двама по двама, или ще спечелите, или ще изгубите. Същият закон се отнася и до учените хора. Някой казват, че около мен имало някаква тайна верига. Чудо нещо, каква ще е тая тайна верига? Като се съберат 200-300 души на едно място и се магнетизират, всички ще ги видят. Хорото става открито Следователно, под верига разбирам брънки от живи същества, мъже и жени, свързани в общ танц, като дервишите. Разликата е само в това, че дервишите не пускат жени в игрите си. При това те прекаляват своите игри, като дойдат до последното завъртане, от устата им започва да излиза пяна. Щом дойдат на себе си, започват да пророкуват. По тоя начин те стават насилствено пророци. Това не е пророчество, това са етикети, каквито съществуват в отношенията на хората. Той да някой пита, как да поздравява своите близки. Първо ще свали шапката си, а после ръкавиците си. С здравия трябва да се ръкуваш без ръкавици, да приемеш от неговата енергия. С болния ще се ръкуваш с ръкавици. Желаеш ли доброволно да му дадеш от своята енергия? Можеш да свалиш ръкавиците си. От теб зависи. Мнозина идат при мен, ръкуват се, без да свалят ръкавиците си. С това те искат да се скрият, да не познаят каква култура носят себе си. Казвам, всички покривки трябва да се свалят. Те са старите тържици, от които човечеството трябва да се освободи. Причината за болестите се крие в ръкавиците на сегашните хора. Те внасят от тайките и нечистотиите в кръвта. Аз съм християнин. Като християнин очистили кръвта си, научили правилата за чистене на кръвта, научили правилото как да дишаш, как да приемеш божествения въздух, научили правилото как да създадеш права мисъл в себе си, може ли твоята мисъл да даде плод... Каква е разликата между реалните и фиктивните или недействителните плодове? Ако ви дам една ябълка или круша от восък или от гипс и една от плодно дърво, как ще ги различите? Истинските плодове носят сила в себе си. Следователно всяко учение трябва да се опита първо с ума, после с сърцето и тогава ще се произнесете за него. Истинските плодове носят сила в себе си. Следователно, всяко учение трябва да се опита първо с ума, после със сърцето и тогава ще се произнесете за него. Едно учение е истинско и на мястото си, ако постоянно внася сила в ума и любов в сърцето. Казват, че някой припаднал от любов. Аз не говоря за любов, която кара хората да припадат. Който припада от любов, той е играл на дървишкото хоро. Някой търговец пропада. Защо? И играл е на дервишкото хоро. Припадъкът му се дължи на неговите стари тържици. Христос казва: Всеки държавник, който е тръгнал в божествения път, трябва да остави своя тържик. Всеки учител, който е тръгнал в божествения път, трябва да остави своя тържик. Всеки свещеник, който е тръгнал в божествения път, трябва да остави своя тържик. Всички хора трябва да оставят своите тържици. Горко на уния, които не оставят своите тържици. Горко вам книжници и фарисеи. Горко вам лицемери. Това са силни изречения. Защо? Защото ние обличаме своите заблуждения в хубави форми. И ако някой се усмери да каже истината, вижда ни се грубо. Аз уважавам българите за техните хора, на които има радост и весели. Това е култура. Това е религия. Казвате, да си поиграем, да минем по-весело. Не ни трябват много деца. Защо не искате много деца? Когато става въпрос за плодове, искате крушата и ябълката да родят много. Щом дойде до вас, не искате много деца. Нека се родят толкова деца, колкото е определено. Нужни са деца, но деца на доброто. Често между слушателите ми се явява състезание. Като дойде някой нов между тях, те казват ‒ Той е нов, ще ни вземе мястото. Казвам ‒ дайте му път, той е вашето малко братче. Дайте му от вашата енергия, от вашата мисъл, за да върви напред в живота. Не го спавайте. Снемете тържиците от гърба си и оставете всеки да се развива свободно. Дали тоя човек е добър или не? Не се грижи за това. Бог е промислил за всичко. Българите казват, Бог дава, но в кошара не вкарва. Щом работиш, Бог и в кошарата вкарва. Ако не работиш, Бог нищо не вкарва. Мислите ли тогава, че човек може да заеме първо място и да го задържи, ако нищо не работи? Първото място има отношение към човек който е в състояние да свърши една велика работа. Учителят му дава да реши една трудна задача, и той я решава. Някои мислят, че първото място подразбира първия стол. То означава най-трудната задача. Първото място се дава на силните хора, които имат характер и могат да се жертват. Който е готов да живее за другите, ще вземе първо място. Който живее само за себе си, взема последно място. Музикантът се изпитва с трудните парчета и ако ги свири добре, тогава го поставят на първо място. В това отношение на никого не правят отстъпки. Ще кажете, че някой ученик обича учителя си, носи му цветя, кани го на гости, приема го добре. Ако прави всичко това, а не учи, той ще остане на последно място. Следователно, първото място подразбира способността на човека и благородството на неговата душа. За да разбира смисъла на нещата, трябва да имаш възвишен ум и благородно сърце. Някоя жена не може да търпи мъжа си, а иска да бъде първа в царството Божие. Казва ми, що не можеш да търпиш мъжа си, но оня свят ще бъдеш последна. Същото се отнася и до мъжа, който не може да търпи жена си. Казвате... Какво ще стане със света? Виждаме една комисия, която прави преглед на всички народи. Тя наблюдава как решават задачите си. И на българите е дадена една задача. Да имаме и ние делегати в Париж. И да имате делегати, задачата трябва да се реши. Не я ли решите и в Париж да отидете, пак ще останете на последно място? Задачата ви още не е решена, а казвате че народът е онеправдан. Всеки народ, който е честен, умен, справедлив и добър, не може да страда. Всеки човек, който притежава тия качества, не може да страда. Никаква катастрофа не може да го сполети. Цялото небе и цялото човечество са на негова страна. В тоя смисъл учените хора не са нищо друго, освен методи, форми и начини, които посочват на хората правия път. Подготвеният се отличава от неподготвения, както тропическите плодове се отличават от плодовете на умерения пояс. Първите плодове са сочни, едри, сладки. Христос казва, нито тържик за път, нито две дрехи. Това се отнася до сегашната епоха. Ако ме питате какво ще стане със света, казвам, не се безпокойте. Светът ще се освободи от всички тържици, от двете дрехи, от обущата и от тоягите си. Това значи, светът ще се освободи от всички лъжливи стари учения, които само събират, без да изпълняват Божията воля. Това са тържиците на досегашния свят. С тях вече ще се ликвидира. Така говори Господ, така пише Той в Своята книга. Всички дрехи, които се продават на бит пазар, само отвън имат вид на нови, отвътре са стари. Те носят зараза на различни болести. Затова казвам, не влизайте в никакви човешки организации. Днес се отварят много осигурителни дружества, за да подкрепят българите. Каквито подкрепителни дружества и да са, те не носят спасение на човечеството. Какво трябва да правим? Ще ви отговоря с един образ. Змията запитала: Да си хвърли ли кожата или не? Хвърли. Защо? Защото отдолу имаш нова кожа. Сега и на вас казвам, хвърлете стария тържик, за да облечете новия, който крие магнетична сила в себе си. Хвърли старите мисли, които са старата кожа в теб. Хвърли старите чувства, които създават омразата. Тя трябва да се превърне в любов. Хвърли стария тържик, за да се разбереш с брата си. От две хиляди години носиш тоя тържик, увехтяла вече. Като говори за тържика, Христос има предвид човешкото естество, което лесно се поддава на съблазни и изкушения. Когато пипам, той е тържик и аз се пази от него. Всеки, който мете старите къщи на хората, ще заболе от нещо. И аз се отказвам да мета стари къщи. Така както сега хората метат, аз не признавам това изкуство. В бъдеще метлите ще работят с електричество. Ще се пусне токът и всичко ще се изчисти изведнъж. Сега домакинята мете цял ден и мисли, че всичко е изчистила. Достатъчно е да погледнете въздуха в осветената от слънце стая, за да разберете доколко е чист той. Цялата стая е пълна с прах. Същото става и в обществата, и в народите. Дойде един реформатор, иска да преобрази света. Но в края на краищата нищо не излиза. Дохождат големи хора, образуват общество на народите, международна лига, но и от това нищо не излиза. Аз не вярвам в никаква лига на нациите. Защо? Защото и тя е дете на сегашното човечество. Ето Уилсън донесе нови идеи, но и те не дадоха резултат. Българите помислиха, че спасението им е в лигата на нациите. Лигата може най-много да излекува хората от някаква болест, но тя не може да донесе братство и равенство между народите. Христос казва, нито тържик. Когато хората възприемат Божията любов, тогава ще разберат, че човечеството е техен баща, а те са деца на тоя баща. Тогава ще дойде единение, братство и равенство между народите. Аз изхвърлям думата равен... Равенство от Божествения речник. Ториш ли тая дума между хората, дяволът веднага ще ги посети. Братството е на място, но равенството е изопачена дума. Братството почива на любовта За каква любов, говорите, човешка или божествена? Помнете, любовта е една и неделима. Тя е велика идея, велик импулс. В тая любов се крие всичко – и братство, и свобода, и знание, и мъдрост, и култура, и цивилизация. Пред Божията любов всичко отстъпва. И тъй, ако някой ме пита в какво вярвам, отговарям. Аз вярвам само в любовта. Ако кажа, че вярвам в друго нещо, не говоря истината. Някой казва, че вярва в мъдростта. Знаеш ли какво нещо е мъдростта? Мъдростта се проявява в геометричните форми и в алгебричните правила. Ето едно алгебрично правило. А плюс Б равно на С. Една теорема от геометрията. Две величини или две линии равни на трета са равни помежду си. Това означава баща и майка, които еднакво обичат своите деца. И силите, които действат между тях, са равни. Между бащата и майката има хармония. Дето има хармония, там може да се говори за равенство. Вън от хармонията никакво равенство не съществува. И тъй откажете се от старите тържици, дрехи, обувки и тояги. Някои философи ме питат, голи ли трябва да ходим? Вие не разбирате какво ви се говори. Казвам... Съблечете старите си кожи, за да облечете нови. Ако след днешната беседа не можете да се откажете от старите си тържици, вие ще се върнете пак същите, с същите страдания и недоразумения и ще гледате на всеки новодушъл като на оглашен, като на човек, който иска да се домогне до нещо. Опасни са хората, които имат тържици. Знаете ли какво правят някои разбойници? Докато много хитруват, сами попадат в капан. Някой от тях тури главата си в едно гърне, като куче, и не може да я извади. Той блъска главата си в гърнето, и който го види, казва — кучето носи гърне на главата си. Това не е гърне, а тържик. Десата го закачат, удрят го с камъни. Как ще се спаси той? Щупете гърнето, и той ще прогледа. Ще се спаси от нещастията си. Гърнето е тържикът, който сегашните хора носят на главите си. Ще кажете, че лесно се говори, мъчно се прави. Лесно е и да се направи, що мислиш добре, всичко можеш да направиш. Възможно ли е това да стане още в наше време? Ако си озрял, възможно е. Ако не си озрял, невъзможно е. Ако си дошъл през пролетта... Когато змиите хвърлят кожата си, всичко ще бъде добре. Ако не си дошъл през пролетта, не е добре. Често моралистите говорят, че човек трябва да бъде честен и справедлив. Питам, може ли да бъдеш честен и справедлив, щом вървиш по пътя на мравката? Не мисли за мравката, не мисли за оня, който ограбва. Да не слушам ли, той учен. Остави, той е учен на страна. Той е мравка. Кого да слушам? Да вярвам ли, че душата е съчетание на ум, на сърце, на воля? Няма какво да вярваш. И да вярваш, и да не вярваш, все едно. Всичко това е в теб. Ти сам си философ, всичко сам трябва да решиш. Ако си гладен, ела при мен, ще те нахраня. Ще ти дам хляб, да се не едеш. След това вече можеш да мислиш. Ако имаш нужда от въздух, пойми го дълбоко, след това ще се обновиш. Кой ти е дал хляб да се нахраниш, не е важно. Резултатът е важен. Същото се отнася и до всяко учение. Не е важно, откъде си възприел известна истина. Важно е тя да е божествена и да внесе живот в тебе. Като говоря за философи и учени, едно искам да знае. Носят ли те оня хляб, който поддържа живота? Откажете се от старите тържици, които ви правят недоволни. Наблюдавам, кое прави хората недоволни. Ако дам на някого едно парче хляб, съседът веднага поглежда недоволно към него и казва. Ти даде на тоя по-голямо парче хляб от моето, ти напълни неговия тържик. Приятелю, имаш грешка. На никого не турям хляб тържика. Това, което давам, трябва да се изеде веднага. Никого не осигурявам, нито себе си осигурявам. Един ден срещнах един беден, искаше помощ. Дадох му каквото можах. На другия ден пак го срещнах, пак иска помощ. Какво направи си вчерашните пари? Изпики. Що ме така, ще дойде с мен в една гостилница, там да си хапнеш. Няма защо да се осигуряваш за утрешния ден. Някой просек вземе парчето хляб, което му давам, но не е доволен. Иска повече. Казвам му, изяж хляба и виж какъв резултат ще произведе в теб. Ако внесе нещо добро в теб, хлябът е хубав и даден с любов. Приемете учението, което ви проповядвам сега. И когато се върнете по домовете си, пожелайте да заживеете добре с всички свои братя и приятели. Това значи да търсите Бога вътре в себе си, а не отвън. Никъде не съществува такъв Бог, какъвто вие търсите. Къде е Бог? На този въпрос не може да се отговори. Това е все едно да питаш, къде е слънцето. Не питай, къде е слънцето, но изложи гърба си на слънчевата светлина и топлина... И ще разбереш къде е то и какво представлява. Слънцето, което дава светлина и топлина, е пътят, който води към Бога на любовта. Той повдига хората, обединява ги и възкресява. Вън от него никакъв Бог не съществува. Казвате, ако дойдат болшевиките, ще разрушат религията, ще изхвалят Бога. Нищо. Нека се прояви Той Господ, в когото вярвате. От две хиляди години вие говорите за Господа, но Той още не е оправил света. Защо? Защото говорите за Господа, а се кланяте на хората. Кланяте се на тоя учен на оня философ. Долу философските системи, които отдалечават хората от истината. Аз съм сит от тия философски системи. И вие сте сити от тях. Това виждам по лицата ви, недоволството е изписано на вашите лица. Кой от вас е доволен от своята философия? Кой от вас е приложил едно учение и е останал доволен от него? Ако се намери такъв човек, бих седнал при нозете му да слушам какво е неговото учение и как го е приложил. Ето толкова години вече проповядвам на софианци но никой още не е направил опит да приложи това учение. Някои ме слушат, клатят глава и казват – големи грешници сме. Аз не търся стари сметки. На всеки го казвам – сей, каквото посееш тая година, това ще излезе. Сей, жито, царевица, ечемик, боб. Това, което посеете, ще ви ползва не само в материално отношение, но и в духовно. Житото, царевицата, чемикът бобът са символи. Ще кажете, че вие знаете какво представляват житото, царевицата. Знаете, приятели, всичко знаете. Няма човек в света, който да не знае какво представляват житото, царевицата, бобът и други. Мнозина мислят, че всичко знаят, а всъщност малко знаят. Мнозина мислят, че са осигурени, а всъщност не са осигурени. Преди години отидох в Рилския манастир. Като разгледах всички забележителности, заведоха ме в една стая, за да видя черепите на някои калугери, живели в този манастир. Аз се заинтересувах да ги прегледам, защото мога да чета по тях. Прегледах ги и поисках да ми дадат една свещ. Като осветих всичките черепи, дойдох до последния. Едва поставих свеща в черепа и тя изгасна. Мислено се обърнах към духа на Оняк, чието беше черепа, и му казах. Приятелю, не се безпокой. Каквото прочета ще задържа за себе си, на никого няма да кажа, какво съм прочел. Ти живя преди много години на земята, но и до днес още се страхуваш, да не разберат, какъв е бил миналият ти живот. Не се страхувай, но изправи живота си, защото като дойдеш следния път на земята, няма да бъдеш по-добре, отколкото си бил в миналото. Калугерът, който ме придружаваше, ме попита. Какво говориш на тоя череп? Каквото и да ви кажа, няма да повярвате. Според вас този, който разговаря с човешките черепи, е извеян. Аз съм извеян. Но какво ще кажете за оня, който търси парите си от преди хиляди години? Не търси своите длъжници нито от миналото, нито от настоящето. Прости на своите длъжници. Това не е ли дълг на умрели хора? Съдят някого без да подозират, че неговите давина се крие в далечното минало. Днес виждат само последствието на неговото престъпление и го съдят. И това го правят все умни хора. Продължих разговор си с черепа. Калугерат, чието беше черепа, ме запита. Какво правиш? Дознание. Защо? Искат ми сведения за теб. Може да ме затворят. Аз ще направя всичко възможно за теб, за да те осъдят само условно. Той се успокои. Турих втори път свеща в черепа, но сега тя не изгасна. Той каза, че ми вярва вече. Днес Христос слиза на земята с запалена свещ, за да търси истински човеци. Така е направил един от гръцките философи, Диоген. Той запали свещ и тръгна с нея из града. Всички го питали... Защо си запалил тази свещ? Какво търсиш? Човеци? Не виждаш ли, че светът е пълен с човеци? Търся истински човеци. И Христос зададе въпроса: Когато Син Човечески дойде втори път на Земята, ще намери ли достатъчно вяра? Ще намери ли хора, които ще приемат това учение? Питам дали пак ще се отрекат, както преди 2000 години. Трябва ли пак да кажат, и ме отречен, не мога да страдам за теб? Христос казва, който не се отрече от баща си и от майка си и не ме последва, не е достоен за мене. Аз правя допълнение към този стих. Който приеме баща си и майка си, брата си и сестра си в своя дом с любов, той е достоен за мене. Това е контраст на първия стих. Единият стих е взет в отрицателна форма а другият в положителна. Христовото учение е приемливо и в двете форми – и в отрицателната, и в положителната. Какво заключение ще дадем на тая беседа? По-добре да свърша без заключение. 13 април 1919 година, град София За пояснение тържик значи кожена турба.